Salmul cu al Sfântului Eraș Nicolae. Bucură-te, Ierarh Eraș Nicolae, fiindcă pentru propovăduirea Sfintei Evanghelii ai fost întemnițat, dar credința ai apărat. Bucură-te, Ierarh Eraș Nicolae, fiindcă așa cum Împăratul Constantin te a eliberat, tot așa pe cei trei nevinovați, arătându-te în vis Împăratului, i-ai salvat. Bucurite, Sfinte, Eras Nicolae, fiindcă așa cum printr-o minune, pe cel căzut din Corabia, acasă l-ai tot așa pe mulți din primejdei i-ai scăpat. Bucurite, Sfinte, Eras Nicolae, fiindcă așa cum din furtună pe corabiere disperat i ai scos când te-au chemat, tot așa ca un înger te-ai arătat. Bucure-te, Sfinte era Nicolae, fiindcă așa cum de la bătrânul credincios covorul l-ai cumpărat și l-ai înapoiat, tot așa pe noi, în chip nevăzut ne-ai ajutat. Bucure-te, Sfinte era Nicolae, fiindcă atunci când cetatea mirei păgâne au luat, ai trimis preot care sintele tale moaște la bari le-au purtat bucură de Sfântie Nicolae, fiindcă ce înstindu-te, la labare o biserică ți-au ridicat. bucură de Sfântie Nicolae, fiindcă pentru mila cu care o mănăstire pe un morț sărac l-a și strugile i-a purtat. Tu cu mulți bani de aur ei bine binecuvântat. Bucură-te, Sfântie Nicolae! fiindcă așa cum pe copilul cel necat, l-ai protejat, tot așa pe noi din potopul necazului lumești neapărat. Bucuri te Sfântie, era Nicolae, fiindcă așa cum pe fecioarele care te-au chemat le-ai ajutat, tot așa noi din cursele răilor, viclenilor, vrăjitorilor cu aletare, Sfântie am scăpat.